felhők, villám, nagy fényesség, csattanás, aztán fájdalom, képek az életéből, alagút, arctalan alakok, fény az alagút végén. Oj, oj, De nem lehet. Ugyan. Hiszen látok, gondolkodom, emlékezem. Sivatagos táj, kráter, kisfiú. Kisfiú! Itt nem lehet kisfiú, de semmiképpen sem ilyen zsabós inges itt a sivatagban maximum vászoninges tökmagok állhatnának férre billentett fejjel. Te ki vagy? Csak nem, kérdezte csendesen a férfi. Én a kisherceg vagyok, mutatkozott be illedelmesen a fiú. Te szagó, kiáltott fel a férfi szelleme. Na végre. A kisherceg megkönnyebbőltem felsóhajtott.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 Mindig is fájtam erre, de mi lesz velünk? Aggodalmaskodott Antoán. Csacsi, megtaláltalak, és most már együtt maradunk. Nézett szerelmes tekintettel Antoánra. Végre. Már nagyon féltem, hogy meg kell küzdenem, érted? Voltak éppen meg kell küzdened, de most már nem repülhetsz el. Muszáj szemben nézned önmagaddal.